بابو خیاری رویت مخی خیاری شرط ذکر کو هغه کولا در حکم دبی ہے سیده اقصیو خلاکا حکم مانا کولا سیده کن خیاری رویت چی دی دی منکی در تمامیت دبی آئی خبر بانی پوشو او خيار اې منه کې لزوم نشته د به لزوم پخ د تمامیت ناراضي تکویل لبیو شي تکمیل اې نه پسته تمامیت کیږي او لزوم څه کی راځي نو د اورن خيار اې شو او خيار رویت شو ما دا د خیار اضافت چ کوم رویت تا دا اضافت د مسبب د سبب تا مسبب چا تا جنہ ہارا خيار چې ثابت سي د وجود شانه رؤیتنه چېانه رؤیتنه مونږ ویلو چې مابیا با مال معلوموي دا به موږ شرط کړو مابیا با مال سری معلوموي اوس ک معلومیت کې فرق راوي چا کی معلومیت کیس کمر پر اقرار ہے اندازی ازالہ کی تدل نشی نو معلومات دپاره چې کمر نو خيار رؤیت کې خود معلومات دپاره چې کمر سکی خود خيار رؤیت خيار رؤیت چې ده دا بیا ثابت ته مشتری لا باې لشتې دا مساله راځي او مشتری له دې کوندونو ثابت ته چون کې نه سراغ له موږ سره روایت شته امام شافعي تبه نور څخه دلې یاو ته تعویل کړې زموږ په نيز خیر روایت ثابت ته او امام شافعي رحم الله تعالی خیر روایت نمنه وَمَنِشْتَرَا شَنْ لَمْ يَرَهُو چاچواغ سی اسی سی لی دل دا دل د ده سرمون اسمان جوڑ کو او چکم دا غاو سی کلو اسرمون را راقینه چکم دنو موٹر سیکل نورا پلکو پی مرخو بس چی خپاو ارکینو خور ده او دا داو دا لوی سی دن جوڑ کو پی خارخو ساده ده مسلمانو په او بس سی دا یار بس په مای را خارس د دې څېر په ور ډول جوابانه دا وشه هیڅ ځای چې کمونه شته کوه ورسته وکړه کې لیدلې نو تاسو کې لیدلې نو اچی اختیاره موږ ولیدو نه هغه داسې کوله اده څه کومه چې په سړې ناشې چنيانو سو سیکل اختیاره داس په مصیبت واړې د زمان خویر دانه دانه خوافتیک تا بس که گیرونواله ده کارسواله ده خبر داره ده دانه ده خوافتی ده اپتخار لی اختیار شده چه واپسی که اگر کدا شرط شده نده اپتخار لی دل نو چه بس اس لی دل سو سو رازه نکا خواقی نکا پا دک که پیسودی والی چه پا کم سوا کردی وا او کنا بس واپس دی و امانشت راشین لمی رهو چا چېوا او سو چې د دللی او جایز بیا ج دهلهول خیارو او د د د پااره چې کمونو خیاار د ازاره آبو چې کله وی نه د دی لره انشا زغ جميعسممن په خوښ نوواې په دغ ټولو روپبانې به انشاره ده ک خوښې کې ایامشا م الله او تعالوي لاې ولااق دو اصله کااق صی شو ولچ رؤيت ننه شوي نو مجهول له رؤيت ننه شنسه مجهول له او بیا د مجهول ناروي مابيو مالي سوي معلومي مابيا مالي معلومي مجهوليت راغل له چې مجهوليت راغل نبی السلام پس مشافيق پس لا اوسه کړو لاشهم اصل لانه مابيا مجهول زکه مابيا مجهول له منګلو کوول نبی السلام دليل منش تراشین لم یرهو چا چواغ زال چې شې لیدل نه او فال اول خيارو دلنه خيار دې زاراو چې کله وی چې کله وی دلنه بیا خيار دې ګورې چې وینې خیار دی خيار دې تو خو خینو واپس دې زما ګادین دلیل یقل زما ګادین ګوره چې دې د دنسیدو بای د مابیس او سب ماشف بیان کړ نو خدا معلومه شو شو معلومه شو او بل طرف ته چې کموندا دا چې نه دی لیدلې نه د انتخاب خبرېګي کرامون مره دا دینسي دوسر جګړم کولې نشي چې جما سره د به او خلاص واپس کای چې دا ج حالت مزیل نزا نه دی زګا چې ښخ کار خبره ده چې انتخاب لیدلې نه دی چې نه دی مدیکو سره دا غاډل چې جګړه کوي چې نو دا قسم جهالت مو زیل النزاع نه دی نو کوم جهالت چې مصید دی به اې د ناغافل چې مصیله مزاوی چې تاسو ته جواب وشه چې تو ما بیا مجهول ده نو هغه شان پننه مجهوله چې کومه مو ځکی کیتا ده چې زهات لانو الجهاله في ادم الرؤيا جهاله د دو د وجنا لا تفزی للمنازا دا مفزی منازایتا نا دی جگڑیتا لئنهو لو لم یوافق ہو یا رد دهو زکا یعنی دیو سر برابر نشو نواپس تی کی گلی دو نرستو پسوارا کجعارت الوصف الموائن فی مشارن لیه بایو مثلا نزیریہ زکر کئی دا تین د دے دبان کتاب خرسید و, تخار nóوا, ده، ده؟ ده ده، و دی اپتخار دا سخر سی کتاب دا کتاب مخامح موجود دے چھ دے موجود دے معاین دے و دی دن سی دو تا ہوئی بی بی روتے دے بی روتے چھ دوی بی روتے دے چی اپتخار روال سے پانے والو لغد زلوبو ک آغازو اکرمی ختم شوی درات خانے چه فضلوبو که غزونو د واغا چاپ کولو آنو اخباری که غز بانده چه خبرت کورا دین سیداته دا کولو خبره که اوس مخامخ پروت ته صحیح ده کنا چې کم وصف پیلو اغبا کشتا ده نا دیب تخار لے اختیار ده که واپس کئی واپس ده که په کپدک کپی سو اخلیسی ده که واز اخلی او کنو مدار مخامخ پروت په خدا وصف پکنش کمه ویله ودینسید کومه له واسه پکې هیڅ تړې نو چاله خيار دې مشهري له خيار دې شارت دونه شاخذ ابوخاخلی او کوسکی رات کې ضدکه شانتی چې کومونو دا په مالم يرکه شوکان چا کې نو وګر دې دو کياله تل وصف فی المعائن و شان جهالت د وصف په معائن کې المشاری له اشاره اشاره کړو وا وقذا اذا قال دا ولا مساله ذکر کې د په ښار چې ده وکهلې دا سیکل چې په دې په خا سیکل خور ور جمعات کې ولاړونو دې په خارته یې رازائم په زار زار خخ ملي کنه وش کنه د بل یو سی پتو ویلې چې یو پاور کې دا شي اور ته بیا وی وی ګیرون والام نه چې دا شي یو ګیر شي دا شي کې بل ګیر شي دا شي کې ګیرون وال سره سیکل لې دی. په تخار ته وش کنه خخ اولا بس والا ہونزر روپے رضی توٹک اپتخار ہوئی شووی نو آیا شی رضی توٹک اپتخار بے لے دے. نو پس دلی دوی بیام رات کا ولی شی زکر چی دو خوصفای بیلی چی زب سیما رضائی ما او نو آئے بیام رات کا ولی شی بی آو بیام رات کا ولی شی بیام سکولی دا خیار چی کم معلق بر روئیت تے معلق فله الخيار حديث څنګه و زدل خيار دي مال مال نشته فله الخيار اذا راهه دا خيار معلق بالرؤيه فله الخيار اذا راهه نظر رؤيتنا مخكي وكدي وكدي رؤيتنا مخكي دا خيار دل ثابت څه کول دا خيار معلق پچا دے اور ويه سره معلق به شي چوي نوغه ال راضي چغه شب شي موجود شي نو چوي ویني له بيدونه رستو د لاسا دے خيار ثابتي کی غا بونس وې خيار ما کی نو د دلیل دون مخ خدا خيار انتخاب لسنو نو پر ازیتو سره رات کيسو شي بونس وې پر ازیتو نشی نو پر از تو سره غیار غردیدلې نه ده نشي وی وینن دل ثابت شو او کورات کینو رد کی کنه نه کینو وکذا اذا قال دکرانګه ک د ویلی و تخار مشتری راضی تو ثم راهم دیولدو نو لو هو يردغه زقدر اختیار د چسی کی وله ان الخیار معلق بالرئی لما روینا لما روینا فلا اثبتو قبلها هنو ثابتی کیچه کمنون قبلها دا مخیره مخ دینا مخیره مخ دی خیارنا وحق قل فسق سرائیو سوال کی او قطع سو ما تلگه توجو کرن پا سوال او جواب با پوش توجو سره نکی دا لیدو نا مخی دا خیارس نده دا خیارس نده ثابت نده چوی لیدو نو خیار بسی شیس صابې چې کوخه یوه دخلی کوخه خې وزه تا نه تاسو کوم د لیدونه مخ کې کدا انتخاب را به پسخکینو پسخول شي کني شي په فضا لا لیدلې نه دی او دا انتخاب به کوي چې به اسکاول شي پسخول شي نو کدا خيار دلته نه وي ثابت نیمه به انتخاب را دا به ابتخار پسخه ویلی دی جواب کئ وې دا فسخ ابتخار قبل الرؤیت کئ کنا فدا د غده وجه نه کئ د خيار د وجه نه کئ دا د وجه نه کئ چې دا عقد لا لازم شوي تام شوي نه دی ځکه عقد به تامېږي الا چې ابتخاری او وینيو خو خيشي عقد لا تام شوي ندې نو چې تام ندې نو د هر وخت غمارز د چا کې دي زوال کې دي نو دې چې کمنو څخه پاسخه کول دا فسخ اختیار د ل خيار د وژنه نه نه دي بلکې در دی چې دا عقد لازم شوي دا عقد قام شوي په پنسوي وا حق الفسخ به ان عقد غیر لازم لا بمقتضى الحديث تا حق د فسخ دا د وجه د تقاضي د دینه دي چې دا عقد لا تام شوي نه دي دا د وړوځ د حدیث نه نه دي دا د رؤیت د وړوځ نه نه دي ځکه پولن رضا بالشې قبل له لم بيوصافي لا تحققو دا دویم دلیل ده چې تو سره دا خيار مخی دي که وکړه یو دلیل کومغو وي چې دا خيار معلق بر رؤیت څه او چې معلق بالشې ویني چې سو پور غشيره غلینو نه غویننه څنګه ژوند دی چې روزا دا نو دا په یوسیب باندې marked او صافونه متحقق کېدلې دي شي رضا خو خوولو ته ویل کیږي او خو خی سره اعلی چې کله داږي ټول اوصاف نسی شي خبر شي ټول اوصاف نسی شي خبر شي اوصافونه په خبري کې بچا باندې پرویت باندې نو دلته رویت کړي نه دي نو دې ټول اوصاف نه خبرو ندې ندې دې رزی تو دمد لمندې چې دا, دا زما بلکل صدې خوخته دې رزی دا زما د دې ته بساده خبر به ما قبول کړل تا خبر ما سکا خبر باندې پوسو ولئن الرضا بالش قبل العلم بوصاف لا يتحقق فلا يعتبر قوله رزی تو قبل الرؤية. دا رزی تو قبل الرؤیت موتبر نه دې به خلاف قوله رضا تو ذکر رات چې سړی کین دا ضروري نه چې په صاف دي ثبی عالمي بس ضرر سرړی خواښ او سرړی جببته ګورې غست نو خبره خبر با نپ شوي که نه کتاب خوخواښ شو څو پای د غون خبره با نپ شوي ب خللاې خوول را را د تو خو ضرروونه ده چې پیداغ ومن بعد دا د بیا با ممسه راله چا ممسه راله مړه با چې با له خ یا امام سه په خو په خو به وی او شته ولا په خو په خو به وی مې تر اوسهخه مطالعه کړګنه امام سه هم بیا ویني نشته ولا بایله وې په امام سه ووا له ولولې وی چې بایله و مشته لکه یو شړیو دا د جینشه دو ښې لیدل نه خپلوا و دڅوبل ته ویلو چې راстал سیکل له کور کې او خمزه دار دی او داسې داسې کور نه و تاسو په تونه کړی عبدل تدل لیدل نه یو خو شای خرسي ته خاروانې سګي خرسي نو آیا د دک بیا ولیدو ولکه داخل کافر دا ما صلی خرصو خو شه کمونو شمسي سیکل له او دا هو مورنه کمونو نو کوي او بل بیا خپل سي رواني دا خو د زغ نه شي ما خوخي با کمی کې لګر پیډلو والا خو مدلی دلی نو او خر سکو مدلی خیار شتی کنیشتی چی دبی اولی دل چرای وستو ایپی خر دو چی دو نا نا نا رزی نا خر دو یو قول داو د امام سی پخوانی چاو دلشتی دلا قیاسی کو په خیار عیب او په خیار شرط سن قیاس لکا سن چی خیار عیب او خیار شرط اون بایل ثابت تیون مشتری په کشانتی خیاری رویت و خیار مشکلی لے ثابت تیون باہی نیوی قیاس کاؤ سی کاؤ لکہ دا نور خیارونا دوارو لسی دی ثابت تی دا خیارونا دوارو لسی دی ثابت تی دویم چه کم ننو امام سب رحمه اللہ و تعالی وی چه تمامیت تا قد چه راجی کنا دا پا تراجی بان نراجی چه رزاد چا نوی جان بین و نوی رزاد چا نوی جان بین و نبی. مچته <مو> کلرویتو کو دې رضا نه ده دا تمامیت دا قدرت لګې تمامیت دا قدرت لګې نشي مدله زکه څهشته خيارو دا وي بم څه په خوا په اول اولې دا څه خیاشنه جنگولو چې کتابونه میتابونه او کتل خو دی یو دغه حدیث ته خصوصو چې دې کو خنبي رسول الله صلي الله عليه وسلم مشتري ته ذکر کړې ما چې کم پیر څه شو هاي مانيش منبع عین دیو ديږي دی. دا به هغه حدیث څخه او بلې د صحابه و معاملې څخه سوچ کوو سو د دوه صحابو منځ کې معاملې راغلي و او مشترې مالوم خيار رویت ته او بایو مالوم سره خيار رؤیت ته فیصله په حق د مشتري کې شوی و فیصله په حق د چا کې شوی و مشتري کې شوی و امام صاحب خپل خبره نه رجوع کوي بس ته د حدیث او مخه تمنګا ته لاندریو خبره و نیکوشه فل قیاس میازه کوو پرخو به امام سیب چه اصحاب الرائی دی تو مطلب دا دی چه رائی برای دی چه آو اصحاب الرائی دا مطلب نده چه جنین امام سے با دا قرآن و دا سنت مقابله کسی چلاولا رائی چلاولا از استاز هنده منی زمای خونه منی لکه کزه حنفی نوی نوم زما زین با که دیشی دا نوی منده چه لکه لکه الاسی زکا مره اصلا که خبر دا سی زکا نا چې زه ستاسو یو خبر ورکوم په ووسوار کې لکه پاراسکه زموږ د ټولو په نظر کې زموږ شیخ عبدالجبار صاحب الحمدلله د ټولو محترم دي خال شیخ په زموږ ټولو محترم نيز زموږ شيوخ دي کانه خطیبسته شو مشرن شو از کټاته شو په دې باره کې و چې د قران او سنت په باره کې خپل رای ځنګې ته به وماني اصله عبدالجبار شیخ په باره کې تاسو وګورئ چې قران یو ترته دې خپل به نو باسي مو اساس که تقریبا دا ټولو دنیا چې کمونه زموږ د شیوخونه ډګه شنې د ایمان سره تقوا ته نه رس دي کومه ځبې زتي ني تابعين دي صحیح ده کنه او لکلوی سره ده لگا نو هغه لکه څنګه خبر او یو طرف ته قرآني بل طرف ته شری دغه رائے یو طرف ته حدیث او بل طرف ته ددسي رائے او د رائے یو حدیث څنګه یې دي نه تدامه مطلب نه اصاب الراي <سؤال> مطلب درلين چې کله به د قران او د حديث یا د حديثینو په منس کې د تطبیق خبره را لاله کنه انه نور راي عالمانو <سؤال> وم رايګان څه کوي پيش کولې کوم چې کله به ایمان سپراي پيش راګانو خلک به راي يري سي دایم اصاب الراي عامه چې د راي بډې را کامل او د غیر منسوخي مساله وا سبوا غیر منسوخي هغه به ايت د لاندې کولو يا به دو حديث لاندې کولو مچ امام سب راي پیش کړه چې دا د بیا یاد ده لاندې کې یاد ده دغه حديث لاندې سې کې سې کې بیا به چا چون کاولې هنه زباستیک ته پمم باغ عالم يرهو پلا خيار لهو فکان ابو حنيفه يقول اولا له البادر اعتبارا بخيار اليب وخيار الشرط په دې باندې پوه شو چې خيار الشرط دوړ له سو ثابتو خيار خابت نو خیال راتم درله واهدا ذين دليل داوي جانلا له ان لازم العقد بتمام الرضا زګل لزوميت دا عقد په تمام دي چارزي بازارجي زوالا وثبوتا زوالا وثبوتا څه مطلب واه يا الله تمہارے شکل بایو مشترسو کی عقدو کی ها کی دا بایو خوشاله شي په دې کدا مبید زما ددی مبینه دزما ملک شي دعیل شي او چاله د ثابت شي مشتري ل زوالن و سبوتن رضا ملک ز اله کی چاله ثابت اي او دا مشتري خوشاله جي جزما ددين چيب نه دا س س الجنوزي كان او دبس ز ملکی دشي فراشي زوالن و سبوتن په تمام رضا باندې دلات زوالن سبوتن دمن ولایه حق کو ذالکا الا بالعلم باوصاف النبي او دا چې کوم تحق متققی مگر په علم اوصاف د نبی باندې چې سو پورې اوصاف د نبی پوره معلوم نوي نو تمامیت د رضا راتله نشي وذلک بالرؤيه فلم يكن الباي راضيا بالزوال چې تر سو پورې رؤیت شوی ني نو باي پر زوال باندې راضي نه و ووجه القول او چې کوم مرجو اليه قول بیا بیا دروستو وخت امام سدیوی بايلا مش بايلاون هغه ودا یو حدیث انه معلقم بالشراء دا مولا پچاره شرا حدیث کې مانش ترا فلازم دونه له دو شرا نه بغیر ثابتې دله بس تخصيص حدیث کې مانش ترا ټیک شو ټیک وروري یا دابل روایت ذکر کی دا قصه د بسور ته ګورې ان اوسمان رضي الله تعالی او تره نو بار زم بل بسرا عثمان رضی الله تعالی نو خرس کلمک اپ بسرا کې پتل حیب نیو بیل الله باندې طلحه رضی الله تعالی نو باندې هغه پټې سکو خرس کو پټې حکم ځای کې وبسرا کې فقیل تلحه تلحه ته چاوې نک قد غبنت مسلمان ته شي شي کیږي پټه مټه ده ته شي شيږي او په بل بهو طرف د وګشین بهيږي او طرف د بګی داری بل طرف په تیز مکه مکه نيشته قد غبينته فقال لي الخيار اخو ادا خبره ده قال هنيو بيد الله وتوي ما له خيار لي اولي لان اشتريت ما لم اره زكما دا دازي سي سی زغستره چې ما لیدله نه نوبيي رسول الله ملي چې مني اشتري شي ما لم يروا په الخيار زو بينم کو خواخه مشو خواخه پوه شوی وقیله لسمان عسمان د جلله تن هو د چاوي ان نهکهقط غ بته کمه دووره وغز م د دومره ارځانو ومرړی د مسلمان هغېې خو د کجرو ووتي دي سره چې کهه به انګورو با دی او سره د تا خو ده ک د ی په پهلو په مله ته وړې چل کې توانوای شوی دی پهله عسمان رضی ځته چا وی چې ته ش رضی رځ پهقاله ل رخیت. لأني بيعت وما لم أره مما له خيار ذكوى ما داشه تصخط کله چې ما لیدله مې پوښتې کړه موشتریو یې مال څه دی بایو یې مال څه دی ای سلامانه فحقما بينهما جبير بن مطی جبیر رضی الله تعالی عنه د دې موږ کې حاكم شو فیصله وکړه فقضا بالخيار لطلحه هغه خيار تا لري عثمان تعالی نشته علاوه دې تلحر رضی اللہ تعالی صدی خیار دنگا مشتری اوکانا او اسمان نسو بایر اغلی وینوی تعالی روی فقضا بالخیار طرح وکان ذالک بیمحزارین من صحابا بداس یو نو دا دو خبرانو دا صحابو پا جمع بانی دا خبره خبر شوید چا پیرت نه نوی امام سبی بس منگدول دا بلیو گردول سم خیار رویت غیر موقعتین بل یبقا بل گور خیار شرط رسو رسو بور دری نو خیر رؤیت کوم تر دې ورځی نه نه دې کومه بیا رساله سپاویلې دی په لول خيار و ایزان رااه چ کلم سکو ولې د دا بچ لیدو سره تعلق لري د دې وقت مقت نور نشته سومخه ار رؤیت غیر موقتین خيار موقت چې کومنه دا غنشته د خيار رؤیت وقت متعین نشته بل يقى الى يوجد مايته له بلکې دا باقی پدې کیږي تر هغه وقت پورې چې موجود سیاغ چې باطلې دی لاره شدی خیار رویت لسکی باطلی اس سشے بے باطلی مبتل لی خیار رویت سشے دی مدا مبتل لی خیار رویت ذکر کئی خوزہ پلحال جیارت پینوں گا